61% от родителите подкрепят задължителните ваксини и биха поставили всички и дори допълнителни ваксини на децата си. Над 77% от родителите определят лекарите като основен източник на информация. По въпросите на ваксините, а 95% от общо практикуващите лекари съветват родителите да ваксинират децата си с всички ваксини от задължителния иммунизационен календар. Това показват данните от проучване, проведено от социологическа агенция Global Metrics сред 1002 и родители на деца до 4 годишна възраст и 350 общопрактикуващи лекари с деца в практиката си, което а, представихме в среда. Стои обаче въпроса: защо се връщат болести, които смятаме за забравени и какъв е ефектът от дезинформацията срещу вакцините по време на пандемията COVID върху нагласите за вакцинация. Темата е още по-остра на фона на разрастващите се заразени деца и възрастни с коклюш, а на финал на тази европейска седмица на имунизациите, в която се намираме, няма как да избегнем сериозния въпрос след оповестяването на резултатите от проучването, проведено по поръчка на в организацията, която работи в 190 държави и територии с мисията да, да отстоява правата на децата и на Министерството на здравеопазването. Да зададем въпроса какви са препоръките, как ще реагират институциите и какво, какво Министерството на здравеопазването чува от това изследване, какво чува от препоръките на здравната, на Световната организация УНИЦЕ. Добър ден, Казвам на Снежана Радева, директор на програма детск... Ранна детска интервенция в УНИЦЕВ България. Здравейте на вас и на вашите слушатели. И да кажа а... и добър ден на доктор а, а, Кремена Пармакова, която е началник на отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Здравейте и от мен. И веднага да попитам всъщност а, а, госпожо Радева, УНИЦЕВ Решава да направи това проучване и на базата на него да излезе с препоръки към Министерството на здравеопазването. Такъв ли беше хода? УНИЦЕВ, както споменахте, е световна организация, която цели да подкрепи държавите и правителствата в изпълнението на правата на децата. И като едно право на растеж и развитие, имунизациите са една традиционна област, която ние партнираме и смея да кажа в по, последните години все по-успешно планираме съвместно действия. И едно уточнение по отношение на изследването. Изследването е именно по поръчка на Министерство на здравеопазването а, в отговор на въпроси актуални, които целим заедно съвместно да планираме какъв да бъде нашия национален отговор, по темата имунизации. Това е много добре, защото ние обикновено чуваме обратния, обратния ход, обратния ред. Голяма световна надправителствена организация, която се занимава с тема права, прави проучвания, които, на базата на които изработва препоръки, примерно към българското правителство. А сега виждаме, че всъщност Министерство на здравеопазването е инициатора. Как стана възможно това, доктор Пърмакова? Ами да, точно така беше. Министерството на здравеопазването обмисли такава възможност да се направи такова национално проучване сред населението и сред лекарите, каква е нагласата на обществото към иммунизациите, особено в контекста на пандемията от COVID-19, защото всички знаем, че по време на пандемията имаше много невярна информация в пространството и хората бяха разколебани. И търсейки партньор, ние намерихме в лицето на УНИЦЕ в България наистина една подадена ръка. Веднага се възползвахме от възможността и заедно с тях и социологическата агенция направихме това проучване. Обсъждили сме всеки един въпрос, който е зададен. И какво целим точно с това проучване? Всъщност, ефектът COVID и антиваксърските дезинформационни кампании ли доведоха до съмнение и до спад в нивата на вакциниране а, след 2020 година? Включително неизпълнение на този задължителен иммунизационен календар. Имаш ли някакъв елемент на занамеряване заради а, ефекта от а, инфодемията? Тук, С, със сигурност пандемията от COVID-19 оказа влияние върху иммунзационния обхват в целия свят. България не е изолирана държава. От една страна това беше дезинформацията за вредата и страха от ваксините срещу COVID-19. От друга страна знаете, че имаше много мерки. Имаше страх от самото заболяване, което също спираше родителите да водят своите деца там, където има риск да срещнат болни и да, и да се заразят. И това беше една от причините ние да искаме да разберем до каква степен пандемията от COVID-19, и страха от ваксините срещу COVID-19 са се отразили върху иммунсационния календар е неговото изпълнение, защото знаете, че през годините на пандемията от 2020 до 2022 основно се очете спад в иммунсационния обхват в страната. Добре казвате, че това не е явление изолирано само до България, обаче, въпреки, че има данни за сериозен проблем с коклюш и в други европейски страни, в България, като че ли виждаме някакъв, някакво завръщане на болести, които преди това бяха покрити? Ами, за връщане не бих казала. Да, може би хората свикнаха да не ги срещат толкова често. Особено през годините на пандемията в България заразните заболявания бяха потиснати от една страна от царсково две, от друга страна от мерките. И най-лесно се вижда, че елементарните мерки като дезинфекция, проветряване, спазване на, диз... на дистанция между хората. И особено изолиране, когато си болен да не заразиш другите, оказва влияние не само върху COVID-19, а и върху всички заболявания, които се предават по този начин. И за това за нас беше важно да се види дали това е основния ефект, или това се наблюдава и в другите държави. Добре, нека да попитам тогава Уницев, защото на базата на това изследване, вие. Акцентирате върху някои от вашите препоръки, както и някои от а, моделите, които вече сте разработили, включително модела на патронажна грижа, защото с коклюш ние всъщност виждаме а, колко уязвими са бебетата и пеленачетата, новородените, малките деца. А в това поле има много какво да се прави в България, особено в уязвимите общности. И като че ли сега е точния момент да се говори за това. Съвпаднаха нещата. Коклюш, европейска седмица на иммунизациите и наистина мащабните резултати от изследването, което сте инициирали. В момента темата за иммунизациите, както доктор Пармакова спомена, е наистина изключително чувствителна. Тоест, от COVID насам темата е чувствителна, в момента е също изключително важна и разбира се и резултатите от изследванията показват, че родителите имат нужда от информация, имат, и задават си все повече въпроси и тук е изключително важно да намерим адекватните решения, през които те могат да стигнат до тези отговори, които са проверени, достоверни, които няма да ги забудят и които ще им помогнат действително да вземат информиран избор и решение. Наистина една много голяма част от родителите имат своята ясна позиция, което е видимо от изследването, но има и такива родители, които имат нужда от повече внимание, информация, която е на достъпен език и ние сме много щастливи, че днес имаме специализирания сайт на Министерство на здравеопазването, плюс мен в рамките на който има изключително добре поднесена информация, която част от родителите могат да а, проверяват непрекъснато, разбира се, подкрепени и от здравните работници в общността. И както споменахте, УНИЦЕВ пилотира модел на патронажни грижи, който е особено чувствителен за унези семейства, които ще имат нужда от повече въпроси, повече информация, а, които са малко по-далечени от лекаря, от специализираната болнична помощ и всъщност патронажната грижа, която УНИЦЕВ изпълнява, разбира се, с партньорство с Министерство на здравеопазването, е един модел, който достига до всяка една бременна жена и семейство с малки деца, когато е особено наситен иммунизационния календар и има възможност на, разбираем, достъпен език се патронажната сестра по време на своите рутинни посещения да отваря тази тема тъй като данните от изследването показват, че наистина и периода на бременността е важен, за да се вземе информирано решение за иммунизациите. Сега, такъв тип а, патронажна грижа в вашия пилотен проект съществува в Сливен и Шумен, нали така? Има ли идея това да се разшири и наистина Министерство на здравеопазването да използва този а, пилотен проект на УНИЦЕВ, за да изгради цялостен модел? в момента Министерство на здравеопазването разработва национален модел за патронажна грижа, който се базира именно на данните, оценката и опита, който имаме от пилотирането на, а, в тези две области. И още един ресурс, който искам да спомена, който е в изключителна подкрепа на семействата, а, мобилно приложение за родители БЕБО, а, за което доктор Пармакова и екипа на Министерство на здравеопазването Подпомогнаха, валидирайки съдържанието, в което има в мобилно приложение достъпно, безплатно, проверена информация, достоверна и също така има възможност родителите сами да а, отбелязват проведените иммунизации, както и да виждат иммунизациите, които им предстоят. И казвам, това е изключително ценно в момента, когато родителят трябва да направи справка, коя е последната иммунизация, която е минала, какви са предстоящите, да може спокойно да прочете и в подкрепа с здравните работници в общността да добие отговор на именно тези въпроси, които са важни, ценни и в момента чувствителни. Аз да попитам доктор Пърмакова от Министерството на здравеопазването, всъщност сега, ако на места продължава тази патронажна грижа, дали става по-трудно на хората въвлечени в нея, защото трябва да обясняват и за вакцинацията за коклюш, да дават някакви насоки. Знаем, че ваксините срещу коклюш от аптечната мрежа ги няма, изчезнаха. А когато говорим за патронажната грижа, там фокусът основния е върху децата в семейството. И това, което каза е и Снежана, те това го правят. Те говорят с родителите за ваксините. И ваксините за задължителната иммунизация от коклюш са налични. Успокоявате ли ни? В това задължително удължение? са налични, тъй като а това е важно да се а, уточни. Ваксините за изпълнение на имунизационния календар. Тези ваксини, които се прилагат срещу коклюш на децата, Шест пъти в техния живот се осигуряват от Министерство на здравеопазването. Ние имаме сключени тригодишни договори от 2024 година за напред и имаме осигурени количества за изпълнение на календара. В България няма дефицит на вакцините за деца срещу коклюш. Така че наистина нека родителите да са спокойни и аз апелирам тези, които не са провели по някаква причина имунизация за възрастта на своето дете срещу коклюш, да се обърнат в кратко време към личния лекар на детето и то да бъде имунизирано. Защото въпреки, че в момента е ръст на заболелите от коклюш, коклюш се остава вакцинопредотвратимо заболяване, Е важно ние да бъдем вакцинирани, защото ваксината, ако не ни пазат да се заразим, поне ни пази това заболяване при нас да протече в съвсем лека форма и да няма тази неприятна кашлица, което е основното притеснение в голяма част от... Родители. Това е много важно, което казвате, т.е. можем да бъдем спокойни, че за децата, които са пропуснали вакцина, ще има вакциниране, ще има възможност да се вакцинират и просто трябва да се обърнат към личните си лекари. Обаче, ако получим информация, че лични лекари, не обобщавам тук, но че някои лични лекари отказват заради липса на вакцини, какъв би бил пътя да се обръщат, да се обръщат към Министерството на здравеопазването, към районните инспекции няма проблем да подават сигнали в Министерство на здравеопазването. Ние със сигурност тези сигнали ги, ги проверяваме чрез регионалните здравни инспекции. А реда по който става снабдяването с вакцини за изпълнение на иммуннационния календар е чрез от склада на Министерство на здравеопазването. Тъй като ние имаме сключени договори за доставки, тези вакцини се разпределят периодично до складовете на регионалните здравни инспекции. И всеки общопрактикуващ лекар може да направи заявка и да получи вакцина за коклюш или която да е друга по календара от съответната регионална здравна инспекция. Дори и в момента имаме получаване на заявки от области в страната за повишен интерес и необходимост от допълнителни количества и колегите получават ваксини. Така че няма проблем. Просто е необходимо дадения лекар да се обърне към регионалната здравна инспекция за да отиде на място и да получи вакцина. Ако не е днеска, това може да стане в следващ работен ден, тъй като е необходимо и време ако са необходими допълнителни количества, те да бъдат транспортирани от София до която е до област. Ясно, информацията е ключово ключа към а, овладяване на всички видове, как да кажа, а, свръхемоционални или панически обществени а, реакции. А, аз се връщам на това, което правите и с приложението БЕБО, и с този уебсайт, който е създаден с помощта на Министерството на здравеопазването. Знаят ли а, тези възможности? известни ли са на, на личните лекари? На педиатрите? Личните лекари... Министерството за БЕБО, с това, за мобилното приложение, всъщност, а, то беше споделено преди повече от година а, в нашия национален контекст, тъй като и в други държави от региона а, се използва мобилното приложение и то е достигнало вече до над 50 000 родители което всъщност а, ни дава увереност, че а, се използва достатъчно надежно и предполагаме, че ще достигне до все повече и повече. Разбира се, личните лекари и педиатри а, са запознати с а, приложението, насочват как това е един от а, каналите и през който всъщност личният лекар дава възможност на родителя да получи допълнителна информация, да следи, така че всъщност познават. А, за сайта на Плюсмен, доктор Пармакова ще а, каже малко повече. А, както знаете, плюс мен беше създаден като сайт на Министерството на здравеопазването, още по времето на COVID-19 пандемията с целта да се информира всеки, който желая, макар и на един по късен закъснял етап за заболяването, ваксините, начините на защита и така нататък. А... През втората половина на миналата година в Министерството на здравеопазването решихме, че този сайт трябва да бъде не само за COVID-19, а за всички иммунизации и с колегите от пресцентъра направихме така, той да промени своя облик и най-вече да промени своето съдържание, така че от септември миналата година сайта плюс мен е съвсем различен, напълно нов и той е специализиран сайт за иммунизациите. Този сайт е познат на всеки, който иска да има достъп до информация. Ние го популяризираме и чрез регионалните здравни инспекции. От началото на месец април започнахме една инициатива за говорене ежедневно и, и чрез социалните мрежи за ползвате от имунизациите, където отново сме партньори с УНИЦЕВ в контекста на Европейската Световната имунизационна седмица. Така че сайта се знае, знае се от всеки лекар и от всеки гражданин, който иска да получи тази информация. И в рамките на това, това популяризиране на сайта, на информацията за ползите от вакцините, ние популяризираме и мобилното приложение Bevo. Мога да споделя, че аз също си го свалих на телефона и то е много приятно, лесно за употреба и много полезно, защото непрекъсто излизат напомнения, че даденото дете подлежи на иммунизация, ако сме му въвели датата на раждане. Така че това е една допълнителна помощ за всяк всеки един родител, майка или баща, който в своето ежедневие погрижде за детето, не винаги съумява да запомни, да следи, кога това дете трябва да бъде вакцинирано, а своевременната иммунизация е много важна. Безспорно. А... Сега вие казахте, че са осигурени ваксини, за да покрият задължителната иммунизация на деца, конкретно за коклюш, проблема, който ни безпокои сега в най-голяма степен. Обаче, ние виждаме, че има тревога и сред възрастните, много от тях търсят ваксини, за да предпазят не само а, себе си, но и внучета, бебета, малки деца. А, може ли да се направи нещо в това отношение, както и по отношение на изследването за Коклюш, което също е платено? Т.е. хората, които искат да си платят допълнителна вакцинация? По отношение на препоръчителните иммунизации, както ги наричаме, за тях въпросът, за съжаление на национално ниво, не е решен, тъй като е оставен в ръцете на вносителите на вакцини, те да преценяват дали пазара в България е достатъчно интересен, така да кажа за тях. Факт е, че иммунизацията срещу коклюш при възрастни лица не е популярна, не беше популярна до сравнително скоро и мога да кажа, че Министерство на Здравеопаз... Здравеопазването съдейства през месец февруари в България да се въведе тази вакцина за аптечната мрежа, за свободен достъп. И това стана едно щастливо обстоятелство, стечение на обстоятелствата в момента да има тази вакцина на пазара. Тя нямаше. Нямаше от години, тъй като, пак казвам, интересът към нея в България не беше висок. Ние нямахме този проблем с Коклюш, който в другите държави съществува от преди години. Защото Коклюш периодически възниква като епидемични взривове, епидемично разпространение. В България през последните години това не беше така. И ние за това нямахме и потребността на обществото. Но казвате, вакцината. че още в февруари някак си сте отворили тази врата. Обаче сега имате, ли, а, имате ли, има ли нужда вие да въздействате или в крайна сметка търсенето определя и предлагането? И смятате, че аптечната мрежа ще реагира? Ами търсенето определя предлагането, когато това е един планиран процес. А за съжаление, производството на вакцини, без да искам да ставам говорител mm -hmm. на производителите на ваксини, е един процес, който се планира във времето и когато има интерес дадена държава, те самите производители си планират доставките. В момента, коклюш е разпространен навсякъде и интерес и Повишено потребление има от много държави, така че надяваме се да могат производителите да реагират и да осигурят едно по-постоянно присъствие на ваксината на пазара. Но в крайна сметка, чисто медицински погледнато, важното е децата да са вакцинирани, а не толкова възрастните. Ако погледнем какво е ситуацията в България, основно децата боледуват, така че фокуса ни в момента е към тях. Добре, аз ви благодаря и за тези съвсем актуални уточнения, които направихте в студиото на Хоризонт до обед. Снежана Радева, директор на програма Ранна детска интервенция в УНИЦЕ в България, организацията, която заедно с Министерство на здравеопазването инициират мащабното проучване, на базата на чието резултати могат да се отправят и да се видят конкретни детайли и какво трябва да се изработи, така че действително здравната грижа в България по отношение на децата да е на висота. Много благодаря и на доктор Крамена Пармакова, началник на отдел надзор на заразните болести към Министерството на Здравоопазването.